Tokiko ekonomia sustatzea eta bereziki eguberriko jaiegunetan endaiako komertzioak laguntzea. Helburu horiekin endaiako errikotxeak zerezan handia piztu duen erabaki bat hartu du. Abenduaren emesortzitik urtarri jaren bata arte endaian aparkatzea doakoa izango da. Jixak irastuzta endaiako autetxeak neurri honen helburuak asaltzen dizkigu. Bai, badakizu ez, baditu zuegin asken momentuko erosketak, posible duzu, lasai endaiara tetorri, eta endaian egin, zenta horakotzea, posibre duzu aparkatu eta ez duzu pagatu duzko, gainan izango dira, baina posibre duzu ere uh, itzospistan uh, pisgatik ibilin, nahi baduzu, edo auhak txipiekin etortzen da, posibre duzu maneza uh, utzi auhak eta zuk er erosketak egin lasai. Korirena antolatzen da badakizu azken uh, asteetan, Egiten diren erosketak laguntzeko eta tokiko komertzioak laguntzeko zeta momentu honara haien zat ere zerbait egiteko. Endaieko iri erdian Errepublika Plazan pasaden urtean lehen aldiz eskiatzeko pista bat jarri zuten eta izandako dako arrakastaren ondoren isotz pista bat jartzea erabaki dute. Horrekin batera manesak eta aurrendako animazioak antolatu dituzte.